Basme în limba română Hansel și Gretel A fost odată, ca niciodată, lângă pădurea întunecată, un sărman de lemne cu soția sa și cei doi copii. Tatăl lor nici măcar nu putea să pună pe masă pâinea de zi cu zi, între atât erau de sărmani. <coughs> Într-o zi, mama bolnavă de multă vreme muri. <coughs> După moartea mamei, tatălui îi reveni dificil la sarcine de a avea grijă de gospodărie. El singur avea grijă de copii, de aceea nu putea să muncească. Oh, băiete, ți-am spus de nenumărate ori că trebuie să te însor de dragul copiilor tăi. Numai o femeie ar putea avea grijă așa cum se cuvine de copii, iar tu ai putea să dai lemne din nou. Dacă nu, în curând o să muriți de foame. Cred că are dreptate. Ar trebui să mă însor. Până la urmă se însură. După căsătorie, el și copiii erau fericiți. Nu mai trebuie să-mi fac griji pentru copii. Acum pot să mă duc să muncesc. Astfel începu să se ducă la muncă. Haideți, mâncarea e gata! Hansel și Gretel dă dură fuga la masă și începură să mănânce Poți să mai dai, te rog, puțin, mamă vidregă? Te rog! Nu! Nu-ți mai dau, fetiță, la comă! Tu numai asta vrei să faci, să mănânci într-una! În loc să le mai dai de mâncare copiilor flămânzi, mâncăi ia un castron plin cu terci ia pe-al meu, Gretel! Dar Hansel, tu ce mai mănânci? Nu-l vreau! Azi nu-mi e foame, Gretel! mănâncă tu, te rog! Hansel îi dădu toată mâncarea sa lui Gretel. Mulțumesc, frate! Hansel era foarte trist din cauza răutății mamei vitrece. Îi era tare dor de mama lui adevărată. De multe ori privea spre cer, încercând să o găsească printre stele. Mi-e dor de tine, mamă! Aș vrea să te întorci și să ne iubești din nou! Hansel! Tatăl era plecat în pădure tot timpul. Muncea din greu, dar nu putea să vândă lemne deloc, deoarece negustorii nu mai veniseră în sat în ultimele săptămâni din cauza ploii abundente. Într-o zi, mama vitregă se certă cu soțul ei. Copiii tăi vor să mănânce tot timpul! N-ai câștigat niciun ban în ultimele săptămâni. Cu ce vrei să cumperi mâncare? Iar eu ce să le gătesc? Fica ta e o lacomă! Dacă nu-i dau suficientă mâncare, ar fi în stare să mă mănânce pe mine! Ce pot să fac, draga mea? Nu pot să vând nimic pe vremea asta ploioasă! De ce nu te duci tu în oraș să vinzi? Da, cred că e o idee bună! Așa o să fac și o să vă aduc din oraș o mulțime de lucruri ție și copiilor! Mm. A doua zi de dimineață, tatăl plecă spre oraș să vândă lemne. După ce-l văzut plecat, mama Vitregă puse la cale un plan diabolic pentru a scăpa de copii pentru totdeauna. Hmm. Dacă o să-mi iasă socoteala, nu va mai trebui să împart mâncarea cu copiii ăștia la și n-aș mai avea nici atât de mult de strâns prin casă. Aș trăi fericită cu soțul meu și am avea propriul nostru copil. O Hansel! O Gretel! Mă duc în pădure să culeg fragi și ciupercuțe! Haideți cu mine să mă ajutați! Hansel era un copil ager și inteligent! Nu se lăsă păcălit de glasul ei miros. Nu, mamă, eu nu vreau să vin! O să-ți dau să mănânci frăguțe proaspete! Haide, trebuie să-ți fie foame, Hansel! Și scumpa mea, Gretel! Tu probabil că ești flămândă! Nu vrei să mănânci mure proaspete? Hmm? Hai să mergem, prățiorule, te rog! Te rog! Vreau să văd pădurea și să gust murele proaspete! Bine, Gretel, hai să mergem! Haideți, copii! Luați-vă coșulețele! Grăbiți-vă, drăgușor mici, ce sunteți! Hansel învățase de la mama sa adevărată să lase semne pe drumul în pădure ca să nu se rătăcească la întoarcere în drum spre casă. Hansel adunase în coș pietricele, deoarece pietricelele străluceau noaptea Plecară cu toții în pădure Pe drum, Hansel presăra pietricele prin pădure În curând ajunsără în inima pădurii întunecate Hansel, am obosit! Cât mai avem de mers? Aș vrea să mă odihnesc puțin Bine, Gretel um, Mama, putem să ne oprim puțin aici? Amândoi am obosit Mmm Asta e o ocazie bună. Bine copii, voi odihniți-vă aici sub copac, iar eu o să caut mure prin împrejurimi. Dar mamă, cum o să te mai găsim? Oh, oh, Nu-ți face griji, Hansel. O să mă întorc repede. Ai grijă de Gretel. O să mă întorc. Și mama vitregă plecă, lăsându-i în urmă pe cei doi copii singuri. Gretel a dormit. Mama Vitregă își dădu în vileag adevăratele intenții. Plecă spre casă și decise să-i lase pe copii în pădure. După ceva vreme, Gretel se trezi și începu să o caute pe mama Vitregă. Hansel, unde e mama? Vreau să mergem acasă, mi-e foame. Oh, mama, unde ești, mama Vitregă? Nu te îngrijora, Gretel. Așteptăm aici. Se va întoarce în curând. Dintr-un copac coborâ o maimuțică ținând câteva fructe Ea le dădu fructele copiilor oh, Ce drăguț din partea ta, maimuțico! Mâncară fructele împreună Mama vitregă ajunse pe la mijlocul drumului și observă șirul de pietricele oh, Deșteptul ăsta de Hansel a presărat pietricele pe jos Ce șmecher! O să șterg urmele astea! Puse pietricelele pe o altă potecă pentru a-i induce în eroare. Acum o să vă învățați lecția de viață, copii șmecheri! Copiii așteptară în zadar, pentru că mama nu se mai întoarse. Soarele apusese de mult și se lăsase întunericul. Unde, unde e mama Hansel? Cum ne mai întoarcem acasă? Ne-am rătăcit în pădure Și lui Hansel îi era tare frică, dar își aminti că presărase pietricele pe drum Pietricelele? Se ridicară și începură să caute pietricelele Căutară peste tot, dar nu găsiră niciuna În acel moment, Maimuțica coboră din copac, îl lua de mână pe Hansel și arătă pietricelele Acestea străluceau în lumina lunii Nu mai plânge Gretel, ai încredere în mine Te voi duce acasă, chiar dacă mama nu se mai întoarce Haide să mergem! Merseră ei și tot merseră, până când se rătăciră. Pietricelele dispăruseră. Nu se mai vedea nici o pietricică. În jurul lor nu era decât pădurea deasă și întunecată. Unde sunt pietricelele? Mi-e tare, frică, frățioare! Nu-ți fie frică! Am eu grijă de tine! Și iar porniră la drum, până când obosiră foarte tare și li se făcu foame. Soarele începu să răsară Într-un copac, o pasăre albă cânta Iar cei doi se opriră să o asculte După puțin timp, pasărea își luă zborul Hansel și Gretel fugiră după ea Pasărea se așeză pe acoperișul unei căsuțe de ciocolată Ea privește, Hansel, o căsuță de ciocolată! Wow, ca să vezi! E făcută din fursecuri! Ușa e din jeleuri, Acoperișul e din de dulce! Iar ferestrele sunt făcute din zahăr! Hai să mâncăm! Au luat o bucată mare din perete și s-au pus să o mănânce! Hansel și Gretel Ronță iau ca niște șoricei infometați! Mmm, e delicios! mi am foame, Hansel! O să mănânc în timp ce mâncau, au cum cineva deschide ușa. Bătrâna, care părea bolnavă, ieși din casă. Copiii scăpară pe jos ce mai avea în mână. Cine sunteți voi? Și ce faceți aici? Și de ce mâncați casa? Ne pare rău, dar nu era foame. Și ne-am rătăcit prin pădure. Oh, bieți copii, amândoi păreți obosiți și infometați. Veniți ne înăuntru. O să văd da bunicuța ceva de mâncare. Bunicuța o să aibă grijă de voi. Îi își făcă de mână și trase în casă. Bunicuța a făcut un semn magic și dintr-o dată a apărut o masă plină cu bunătăți. Wow, mâncare! Amândoi copiii mâncară pe săturate. Probabil că sunteți obosiți. Ce-ar fi să dormiți? În încăpere apără un pat moale și confortabil Îți mulțumim, bunicuțo, dar s-a făcut foarte târziu Trebuie să ne întoarcem acasă, cu siguranță mama ne caută deja Da, bunicuțo, trebuie să plecăm Rămâi bun și mulțumim pentru ajutor Hansel și Gretel se pregăteau să iasă din casă când bunicuța făcu o vrajă și ferecă ușa Unicuța se transformă dintr-o dată într-o vrăjitoare fioroasă. Hârca mai făcut o vrajă și îl închise pe Hansel într-o cușcă. Ah! Dăm drumul! Dăm drumul! Hansel! Hansel! Haide, băiețelule! Îngrașă-te! O să fac din tine o mâncare delicioasă! Tu, Leneșo! Treci la treabă și fă curat în casă! Vrăjitoarea nu vedea prea bine și atunci o făcu pe Gretel servitoarea ei Vrăjitoarea îl hrănea pe Hansel cât putea de mult ca să l îngrașe Mama ajunse acasă și fu surprinsă când văzu că soțul ei se întorsese deja Unde ai fost? Unde sunt copiii? Spune-mi, ce s-a întâmplat, draga mea? Unde-mi sunt copiii? Mama vitregă se simțea rușinată de faptele ei și mărturisii soțului despre cruzimea făcută. Nu pot să cred! Cum ai putut să faci asta? Tu nu meriți să fii mamă! Îmi pare rău pentru copii, dar încă nu e prea târziu! Să mergem în pădure să-i căutăm! Bine, vino! O, Amândoi plecară o, în pădure să-i caute pe copii. În fiecare zi, vrăjitoarea mergea la cușcă să vadă cum arată Hansel arată degetele, Hansel! Vreau să văd cât de mult te-ai îngrașat. Hansel era foarte isteț Știind că hârca nu vede bine, Hansel îi arăta oase de găină în locul degetelor sale uh, Hansel, de ce nu te îngraș, băiat nărod? O să-ți dau și mai mult de mâncare! O să-l mănânc acum pe ăsta! Nu mai pot să aștept! Mor de foame! Gretel o auzi și se sperie foarte tare! O, oh, Doamne! Te rog, ajută-l pe frățiorul meu! Trebuie să fac ceva! Nu se poate întâmpla una ca asta! Vrășitoarea nu mai putea aștepta și se puse să fiarbă un ceun mare cu apă pentru supă! Gretel își dădu seama că vrășitoarea voia să-l mănânce pe Hansel! Hai, fetito, Ajută-mă să aprind focul! Da, dar nu știu cum se face! O să-l aprind singură! Vrăjitoarea începu să dea foc lemnelor, care începeau să ardă și să facă niște plăcări mari. Văzându-le, lui Gretel îi veni în minte o idee ca să-l salveze pe frățiorul ei. Asta e ultima șansă de scăpare! Trebuie să încerc! Își luă având și îi dădu vrăjitoarei diabolice un brânci din spate. Vrăjitoarea căzu în foc, iar Gretel închise cușița de fier. Vrăjitoarea se pârjoli în vâlvătaia focului. Hărcă, Acum nu mai pot să-l mănânci pe Hansel! Gretel zări toiagul magic. Îl luă și îl eliberă pe Hansel. Gretel! Se duseră în camera vrăjitoarei unde găsiră multe cufere cu comori, multe statui, obiecte magice, care pur și simplu erau adunate acolo. Oh, Gretel, dăm toiagul! O să-l deschid! Gretel îi dădu toiagul, iar Hansel începu să descânte fiecare cufăr. Găsiră perle, pietre prețioase, aur! Hai să le luăm acasă! Stai! Ce o fi cu statuile astea ciudate? Ar fi niște copii Hansel trecut toiagul magic Pe lângă statui Și spre marea lui surpriză Statuile începură să se transforme În copii Oh, Mulțumesc, prieten, Ați dat dovadă de un mare curaj Cu plăcere Dar înainte să intrăm în altă încurcătură Haideți să ieșim odată din pădure Ieșiră cu toții din casă în fugă Nu- a spus să mergi? Hansel învârtit oiagul magic pe deasupra măturilor și toate începură să plutească prin aer. Da, putem zbura! Putem zbura! Copiii se suiră pe mături și se înălțară în zbor mult deasupra norilor. Dintr-o dată auziră o voce cunoscută. Ambi copii se năpustiră peste părinți Tată, mamă, ne-am întors Tată, mamă Mă bucur atât de mult să vă văd, copilașii mei Vă caut de atâta vreme Unde ați fost? Oh, Hansel și Gretel Îmi pare atât de rău pentru ce am făcut Vă rog, iertați-mă nu-ți face griji, mamă! Cred că așa n-a fost scris să se întâmple, ca să scăpăm de sărăcie! Cum? Nu înțeleg! Copiii le arătară comorile și le povestiră tot părinților. Erau foarte bucuroși și se întoarseră cu toții acasă și trăiră fericiți până la atunci bătrâneți.